Det blir 23.50. Alltså klockan, jag trodde ja, det hade 23.50. Klockan, 20... klockan ringer. Och nu ikväll så hör jag en gammal fin introduceringslåt va, som heter Hopp, hopp, hopp. Och vi hoppa, du upp. visste vad glad jag är. Det här måste ju firas på något vis. Och jag hoppas innerligt att det blir en verkligt fin pensionärsträff som vi har haft förr. Ja, på, på vilket sätt vill du fira den då? Jo, ja, med ett jättefint program. Jaha. Ja, du har tyvärr bara medta i panelen, men jag tror att det är många, många som kommer att ringa och hjälpa till att göra ett fint program. Ja, så alltså, kan... har du Vera där, Ja. ditt. Ja. Lycka till, lycka till. Jag kan säga så att jag har ringt runt till, till både Uh, ja. Vår lilla vän Ingrid och Valle ja. Jag ringde till Ingrid bara när jag komma hit mm. men, men så kort varsel gick han alltså inte därför Nej. att Hon har varit i farten idag, skulle i farten i morgon och så sådär va? Du förstår, det är väldigt svårt på så kort tid ja. Någon timma det hänger på Men det gick det upp en, en talldank här för mig då, att Du sa du kände igen den här signaturmelodin mm. Jag ska inte ha spelat den här istället Det alltså... att Du skulle egentligen ha gjort det? Ja, jag glömde bort hastigheten <laughs> ja, ja. Det är var egentligen deras sändning som jag har fått tillstånd att sända på ja. Jag hoppas så då kommer nog ut och hälsa på dig i geten, ifrån Arkonom Det tror jag säkert att någon som kommer och hälsa på det. Ja, jag talar med Lisa när klockan var ungefär... Ja, ja. 22.50, 10 minuter ja. i 11 van. Då var hon så trött att hon är ute på skolor och hålla föredrag. Ja, om de har ju fulltecknat program förstås. Oj, oj, oj. Ja, men om de här som ska lägga av med, med narkotika. Ja, just det. Eller rätt har sagt förvarna skolbarnen för narkotisk, narkotikans effekter. Mm. Så att eh, de är ute i förebyggande ärenden. Ja, det kan man säga det. primitiv ja. Nej inte primitiv heter du. Ja. Mm. Nu. Jo, jag förstår Jag gick upp när klockan var 6-7 morse och jag hade att <laughs> ja, en blunda för jag var inte alls beredd på det här nej. innan. Men, nej, jag äh, hoppas bara lite att det kommer att klaffa lika fint som du har gjort förr. Vi ska försöka hålla låda här i alla fall innan. Ja, just det. Och sen försök bygga vidare på det så du kommer igång på allvar igen. Ja, men, Ingen skulle vara gladare än jag och många, många med mig som önskar inget högre. Jag kan väl säga så här: att jag vill väl haft. Jag ska titta här i en låda. Mm. Förlåt, jag måste hosta lite kaniban. Mm. Den här ryggosten. <laughs> jag har redan mm. luft. <laughs> vi har nämligen på det här numret det är normalt på dagarna, dygnet runt 39 20, 80, Har vi ju en, en telefonsvarare? Ja. Uh, och jag skriver upp varje samtal här som kommer in. Jag ska bara ta och, så en blick här. Uh, en. Två. Tre. fyra, Fem. Sex. Sju. Titta på nästa sida. Åtta. Nio. Tio. Elva. Tolv. Det är 12 stycken på två sidor. Vad kan det vara? 20, 25 namn här. 12 stycken som har ringt och frågat vad har pensionärerna tagit tanke vägen. Ja, ja. Och det var bara det. nu den ja. sista. är du undrar på hur du att du får så många som frågar? Och det är bara nu den sista, <laughs> sista veckan. Ja. Så att jag känner mig föranledd att gå ut här även om det kostar 500 kronor för en natt så måste ja, ja. jag göra det i alla fall. Det tror jag inte kommer inverka så mycket förstår du För kommer du bara igång så kommer du att få hjälp Var lugn för det Alla mm. gånger Jag har det på sig nummer 6705 Det är gott jo, ja. Jag måste tyvärr pengar Därför att jag, vi har inte så mycket i pension Så jag kan bekosta det här själv Nej, Men det. Äh, det är konstigt att folk fattar inte det Att det kostar pengar Det är nog eh, Personlig egoism Till mycket del bakom vet du att de vill inte offra. De vill oftast, så att säga. Ja, vad ska jag säga. De de rider med på vågen bara. Men de vill inte ge så mycket för det. Men jag säger det att. Bygg ut vidare. För jag tror du har många, många vapendragare. Och här har du en. Det Men vet jag. Jag har varit borta nu nästan en månads tid som jag har varit tyst så att säga. Men det finns mycket verksamhet kvar att göra. Ja, och mycket fina program och i den mån jag kan så ska jag fortsätta hjälpa till. Ja, det är bra, och ställa. nu när du kommer igång så här sporadiskt och så här snabbt det kan vara en jättefin impuls till många att verkligen hänga på säger, och följa med. Vad säger du de om det här? Alltså de har inte gjort, beställt den här nattsändningen. Nej <laughs> det är en jag kan, jag, det måste ha blivit bara av en slump på något Frih. De är helt för, oförberedda och likaså ja. som jag. Okej, okay, jag tycker att när det finns ett sändningstillstånd och jag får sända på det tillståndet, då gör jag det. Ja visst, då borde det väl annars. Och om jag har, har pengar ja, till det förstås. Så. Det har jag alltså inte. Men, ja. <laughs> nej, men du förstår... En sån här snilleblixt att säga, det här måste vara något fel gjort ifrån närradiokommittén eller de som har ringt in till Kåknäs. Du, Du har in de här sex timmarna från Alkonon. Ja. Det här ska ingen höra mer än du och jag. Alltså, nu säger jag till dig så här. Ja. Det är inte första gången som närradiokommittén har ser Nej, det har jag märkt flera gånger förut. Det känner du till, Ja då, jo de andra på att du lyssnar på det här, men, nej, men det är nej, faktiskt så. Nej. Nej, eh, vill ni ha, veta fler gånger de har gjort fel så är det bara ringa hit så ska Men det var ett det. lyckosamt fel de lyckas göra nu. Ja, för en gång skull. Ja, ja, visst. Har du planer på att kasta in en definitiv ansökan? Det skadar eh, inte att hela allmänheten får höra för ja, det är bara nyttigt. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Så, som du vet så har vi den här studion den så alltså ut, jag kan tala om det för, för dig mm. eh, de andra behöver inte lyssna på dig heller <laughs> därför att eh, det var alltså en lagolokal och innan vi kom hit så var det alltså en en eh, mekanisk verkstad som har varit i den här källarlokalen på mm. mm. cirka 50 kvadratmeter ja. och eh, ja, du kommer ihåg det här <laughs> när du har varit här nere att väggarna och taken ja, de var, var ju ja. nedstängda och svarta och Otäcka Usha. och rent ut sagt mm. jäkliga. Men eh, sen var det någon här som gick här och målat upp och tak <skratt> och i varje fall tak och väggar. Mm. Och, och gjort snyggt hör. Så att eh, nu tycker jag till och med Märta när hon kom hit att det var, att det var snyggt. Eller hur, Märta? Ja, det var mycket fint och trevligt. Ja, hej på det, Märta. Ja, hej. Och hej på det, Lera, för hon sitter väl i närheten där. Ja, gör mig så. Ja, just det. Ja vi ska väl inte prata så mycket mer utan släppa fram flera För jag, jag sitter här förstår du med bandningspelningsapparaten det går för fullt ja, Nej men nu, så, det här jobbet som har varit här har gjort är att var man massa annat som jag har legat efter mm. Det måste man ta i första hand med tanke på att du sa att du ville att du kommer att sända igen Aha. Och därför har jag lugnat mig och tycker att det är inga broske ja. Nej, det är lika här. Jag har också legat lågt under tiden som det, är. det var en av tre jag säger så här att när inte folk vill ställa upp och, och, och försöka betala lite grann åt det här, därför att de som sände förra året till exempel va? Radio OSB, de här ungdomarna mm. De har minst 10 miljoner att pyssla med. Och Radio SOS har 10 miljoner till till, till till sin verksamhet där plockar över ja. någon miljon till. Radiverksamheten ja, och, och så vidare. Mm. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, det där är lite snedställt, det hela tycker jag mycket för de skulle väl inse lite mera också på vad som allmänheten är intresserad av. Ja. Att kunna få lite mera hjälp för just de äldre som verkligen behöver underhållning på nätterna. Men det är ju så att myndigheterna ska ta hand om allting. De ska tänka för ja. dig och mig så att ja. vi får inte tänka själva. Nej, och då blir det, det, det är fel. Då det, blir det så här att det blir det så. allting blir snett. Mm. Nej då, som sagt. Jag säger bara lycka till. Och jag kommer att höra mm. av mig kanske på morgonsidan igen. Vi när får jag får lyssna på programmet. Vi säger hej på en stund, hör du. Du eh, mm? tycker att det är höst. Det börjar bli höst, ja. Ja, ja har, Igår var det ju en jättehällig fin dag. Faller löven? Ja, de faller ju nu förstås. Men, eh, Då tycker de ska göra det nu också. Det ska inte inverka så mycket på både humör och verksamhet. Nej, utan... men jag tänker spela en platta som heter Fallande blad. Ja, så jag har. Ja, just det. Nej, den heter inte så Nej, men någon liknande <laughs> Vi får lyssna på den Ja, just det Tack så mycket Lycka till Tack Hej. Vi hörs Hej, Hej. Blatt allur tyst som tårar, Får mig att minnas Att du lämnat mig I en sång föddes du en gång Den blev kärlekens far Melodin var så spröd och fin Säg mig nu vad finns kvar Du har glömt, tror att du har drömt En skön melodin. Åh oh, nej, den finns Och lyssnar du i vinden Så hör du En sång som du sjöng Blatt faller tyst Som tårar För mig att minnas En sommar med dig Blatt faller tyst som tårar för mig att minnas Har du lämnat mig I den värld som vi lever i Gjort av glas och betong i den värld där du föddes fri Ska du finna en sång Du har glömt, tror att du har drömt En förmelodi Och nej den finns Och lyssnar du i vinden så hör du En sång som du skänns Blad faller tyst som tårar Får mig att minnas Att du lämnat mig Ja, det där var den lilla mannen på cirka två meter. Lars Berghagen som sjunger om sina tårar och sina blad som faller och faller. Ah, den heter egentligen Blad och tysta som tårar. Vi kan vara lite lite allvarliga i sammanhanget. Ja, du som nu har sagit på din Hubsett tv-apparat så väljer är det inte utan radioapparat och har rätat in 88 MHz City-sändaren i Stockholm på den här och kanske hör en ny röst för dig ifall du har lyssnat på den här radio för midsommar höll jag på sig eller tidigare ändå utan du är en av de nya lyssnarna som då och då dyker upp på den här radion därför det faktiskt händer så att folk sitter och rattar på sina radioapparater ibland på nätterna när de inte kan sova och kommer då fram att det är någon som sitter där och, och tjatar jag sa inte gaggar det Märta, jag sa tjatar Märta mm, att inte om man säger Gagga, utan jag säger Chataren istället. Det kanske lika bra det. Därför att um, detta är alltså pensionärradion, pensionärradioföreningen, som har sänt sedan den 22 april föregående år fram till den första i sjunde i år. Alltså ungefär ett och, ja, det fem kvartal blir det. Och uh, alla sändningar som vi då hade på onsdagen på morgon klockan åtta. Alla de sändningar gick helt enkelt live som de säger, det vill säga direkt sändningar, utom tre stycken i fjol sommar då jag råkar vara borta ifrån stan. Då gick det i alla fall ett band. Det var samma band alla tre gånger men i alla fall. Det var inte tyst som man del andra gör. Bra du klarar ju i sin en bra station men de lägger av sig ett par månader varje sommar för att de ska komma semester. Men eh, vi sänder i alla fall, var är onsdag morgon? Direkt, jag är nattmänniska, men jag var ändå uppe klockan åtta och var här i studion jag tycker jag Att det är strångt gjort och det har faktiskt min fru sagt också Eller hur Vera? Ja, det kan ju kännas jobbigt då om man är nattmänniska ska upp tidigt men det gick Det gick va? Fast det var... Vinter och snödriver och allt vad det nu var. Det roliga var att det var en förbaskad vintermorgon här. Snön stod som spön i backen höll på sig i varje fall, var det tjockt men snö hade snöat rätt mycket på natten. Och jag gick ut i alla fall i en så jag ringde folk efter och jag tog mig hit. Därför var det ett, ett ohärdans snöväder så att säga, nästan en grejer. Ja, och så är det bara det att kan man inte komma på morgon man tar sig lite tyngd tidigare. Och det var faktiskt så att jag åkte i klockan 10-11 på kvällen och var här på natten hela natten och höll på att jobba. Och klockan 8 gick vi till räktsändning. Nu sitter, det kan man låta skridsamt det här, men det är faktiskt så. Jag tycker det kan vara roligt att veta för du som lyssnar på det här programmet för första gången. Och du som är på telefon, har du hört det här programmet förr? Hallå? Har du hört det här programmet förr? Hallå? Ja, hallå, ja. Hallå? Ja, hallå, ja. ja är det inte är det, är det, är det, är det inte på Radio Krishna? Nej, Radio Krishna heter inte det här, nej. Ja, men de skulle ju ha i natt. Skulle de det? Ja, men då har ni... Ja, då, då kanske det är på Järvasändan då. Nej, de har på Järfälla, hör jag. jag Kolla på radion här. Ja, så har de det? Ja, på 91,1 MHz. Ja, tack ska ni ha. Lycka till i alla fall. Ja, vad är... Vem, vem är du då? Jag är Radio Kristna. Jag, jag, jag älskar det programmet. Så då. Det gör du? Ja, men jag tycker om er också. Varför, varför tycker du att de, deras program är bra? Ja, det är så fulländat, förstår du. Är det fulländat? Ja, det är, full, det är den himmelska radion, så då, jag kallar den för dig. Mm. Ja, den är så givlig, men ni är så rara ni är med. Ja, jag tycker också att Kristna, de är... Ja, de fina. Va vakna fina pigga grabbar och tjejer som håller på med det där. Ja och så är det sånt söndprogram så det, det, det, det, det smular sönder all, allt orent så det, de är gudomliga och nu, nu, ni ska lycka till med det här programmet nu för det var roligt att ni kom tillbaks. Ja men det är sporadiskt kanske för någon annan inte vill sända på sina sändsistånd som någon får så får vi se när jag söker nytt sändsistånd blir jag kanske fram till jul och kanske till nästa år, vi får vi se. Det beror på hur mycket pengar är i in för att ja, ja. vi måste ju kunna finansiera det här så också. Ja, det är pengar tyvärr. och pengar och pengar. Ja, det är det man lever på, tyvärr. <laughs> Tänk, <laughs> tänker man kunna, det man kunna leva på, på kärlek och fågelsånger och, och ja. religion och allt vad nu heter, så kommer man ju vara, vara, verkligen vara rik. Så. Men ser du, eh, det finns inga folk som kommer att ha pengar snart, för det är ju så mörkt överallt nu. Tycker du det? Ja visst det är det. Om ja, vi får ta en ny regering imorgon nu, det ska det bli bättre då. Tror du jag? Nej, tackar vecka regeringen Radio Krishna. Tack ska ni ha. Ja, det är är Tack så. Tack. Hej. Ja, det var en liten glad flicka. Hoppsen, jag telefon telefonen en gång. Uh, ja, det var lika bra att vi tar in det här samtalet på en gång då jag säger god uh, afton. Ja känner det, det är Putte som pratar i radion va? Ja Ja här är Åberg som ringer och pratar med Putte Lasse Åberg Ja ställan Åberg Ja men jag sa Lasse Åberg med avsikt Nej Lasse han har en reservdelsfirma för Chrysler så är det den Lasse? <laughs> ja det är inte den Lasse nej Jag tänkte på den andra som spexar Nej den är Lasse Åberg jag vet inte skötterna Han låter väl inte så här gör han det? Nej Nej jag tror hur har du med dina gravationplattor då? Ja, hörru du, jag hörde ju inte av dig Har du glömt av mig? Men jag hörde inte av dig, du skulle ju komma här nu och... Och, ja, ja. och vad heter det, spela in, hämta dem och spela in dem och ha dig Du, har inte hunnit spela av de plattorna som jag har, jag har några det här jag har... nej men det är ju ingen katastrof som ligger kvar Aha uh -huh. Just har. Ja, alltså... julafton till exempel Förlåt? Jag har ju en som heter av julafton Ja det Den finns också. inte ens. vad då Den finns ju inte numera. Ja men jag har den. Har du den? Ja. Då är vi två. Ja. Toppen. Janne Svängmans uh, jasper ja, ja just det. Sen har en någon dödlåt på baksidan. Ja men den är rätt bra den också. Ja, i början men när man har hört den två gånger sen är man trött. Ja men det handlar om på? Ja visst men i alla fall va. Ja. Är, jag vet inte sköta, jag tycker inte den där så väldan. Då kan du ju fråga mig om jag har haft den här plattan eller inte då. Ja då kan du ju fråga mig om jag känner till den här plattan eller Precis. inte. Ja då har vi den båda två. Ja. Toppen. Nej som sagt va, jag ville bara, ja, som den förra damen gjorde då liksom välkommen igen så att säga. Ja. Skulle att de lever och frodas. Du, Stellan, du är inte med i... För det första vet jag är du inte pensionär. Nej, det är inte. Nej, men man kan ju ändå vara med i den här föreningen. Det säger du? Ja. Du menar på att jag skulle gå med på radio? Naschradion? Pensionärradioföreningen, ja. Ja. På stil nummer 6705-8, ja. Aha. Jaha. Vad kostar sånt då? Ja, det är upp till dig själv. Alltså det är frivilligt bidrag. Ja, du kan se en miljon om du vill. Ja, så då ska du Då ska jag köra nattprogram varje natt ifall jag får, får bara hänga med med hälsan så ska jag göra det. Det lovar du. det. Ja, ta i lagom. Ett varje natt tror du. Ja. Då får du väl lägga om dygnsrut. Ja, ja men eh, kan jag sitta här från här studien i över ett år och som till sända de två sista månaderna så gjorde vi ju någonting på 15 program eller var på natten. Ja. Plus dagsändningar, plus inspelningar på band och så vidare emellan. Mm. Det var harla budet du. Ja, Nej, ni har ju i alla fall ingen strejk där ni sänder, det är ju skönt. Nej. Här kan man väl säga att uh, här ringer man Märta och säger du vi har fått en sändningstid och kan sända en att Jag kommer samma. Mm. Eller hur Märta, var inte så? Ja, nog oh. Jag Nej, tycker att... Tycker jag det är inte roligt att det finns folk som ställer upp en sån. Nej, det det. Ja, det är roligt att ställa upp. Ja. Radio. Men eh, som sagt, det är en ämne fall eh, det finns andra som händelsevis skulle lyssna att eh, man inte är tvungen att pensionär för att eh, stödja pensionärradioföreningarna. Nej. Så slipper jag kalla det för tjuvlyssnare. Nej, eh, kallar du mig för tjuvlyssnare? <laughs> jag på det det är ett AI, va? Ja, jag tänkte säga det liksom för att Tjuvlyssnare är man ju när jag inte betalar Licensen på sin höjd Ja, men vi har inga licensmedel Att få in här Alltså kan du inte ha någon tjuvlyssnare Nej Men eh, Jag skulle vara glad ifall folk betalade Lite mer pengar så vi kunde Betala det som behövs aha För det kostar pengar oh, det, är klart. det är bara synd om jag ska betala allting Men om, om de som lyssnar betalar in en, då 30 kronor som vi har satt som med oh, Hur men ofta gift. då? Förlåt? Hur ofta då? Ja, en gång per år. Ja, Men det är ju faktiskt de som betalar in 100 kronor per månad. Till det och med större serien. belopp har, har det förekommit en viss tid. Jag vet inte, en kille har betalat in 600 kronor totalt. Det låter lovande. Och en som har betalt in uh, någonting på 1500, närmare 2000. Ja du lagt ihop summorna men, med pengarna, en del vet inte vad de ska göra av pengarna till slut ja, En sån så här att uh, lovar du att sända en extra natssändning och kostar 500 kronor så kommer de på post uh, imorgon Ja de kommer inte imorgon men de kommer dagen på för att ta två dagar på postgivet ja. men de kommer alltså Ja kostar en natssändning 500 kan du vara värt sponsaren, den saken är klar Ja Och uh, Därför att folk säger nu efter den första i sjön, de ringer hit till mig i alla fall Till telefonsvararen och jag ringer upp ringer upp dem och säger att Det finns inga nattprogram att lyssna på nu längre Utom den där flingan Ja men det är väl inga program Nej i och för sig, men, men om du förstår vad jag menar att, ja. att det blir ju bara det att man börjar höra mer på P3 Ja men vi ju när man har 88 på så hör man någon som pratar och, oj då är program igång. Ja men de säger så här att alla bra program på 88 har försvunnit. Alla? Alla bra program. Det har de gjort hörde du, jag får säga att En sak som var lite tråkig det var ju det där att de tog bort de här musikföreningarna som sände musik för att de inte hade råd mer eller mindre, det var ju Stim som som eh, hjälpte till där här benäget i och för sig? SEB, ja. Ja, bland annat stång, ja. För att ta ett exempel. Ja, det finns väl flera. Jag ja. vet inte varför Åsa Honung försvann, men de var bra i början åtminstone. Ja, då var Åsa Honung varit med där också, lite liten eh, tattig förening om man det så, som de själva sa. Och eh, de stångas alltså, ju... Rätt länge, men sist kunde de inte länge va? Nej, men det därför är det. att deras pengar tog också slut. Just precis, det fyller man inte på för året, så. Och var det sa inte för så länge sedan. Jag pratade med honom att uh, att de gick över till uh, till Gärfälla. Det var ju därför att de var billiga sin pengar. Plus, har Plus att, nu har de lagt ner helt avlut så att uh, jag snackar med en uh, islänning om heter han, uh, Gudmundur Bragson. Bragansson, ja, eh, Han sa det att eh, nu ska de lägga ner helt och hållet där för att eh, <coughs> det finns ingen som stöttar dem med pengar. Nej, det är det billigaste ju för sig att lägga ner. Och eh, jag menar de är ju i alla fall en, en 10-15 ungdomar som ju en del av dem jobbar och, och har tillgång till pengar och får in pengar men de kan alltså inte åka och betala det själva. Och jag menar, då är vi ju där igen varför Ja Det är helt enkelt så som jag ser det för att Stockholms är så bortskämd att De har köpt sig en radio De betalar en radio-tv-licens Och sen är det stopp alltså ja. De förstår inte Eller begriper att uh, den här Radio har inte alls någonting med Sveriges Radio att göra mm, Nej utan Vad jag förvånar mig över det är ju det att, Varför är det jag har ju framfört till andra som håller på med närradio i persett. Varför försöker ni inte kulturbidrag? Ja men det gjorde ju äh, den här föreningen, vad heter han nu? AIK? Va? Vinner du AIK? Nej, äh, F som sänder på Jäfell äh, med F. den här F. kiden. FN AK? FN va? Jag vet inte. Äh, men han äh, Ward. Stuart Ward. Nej, jag vet Ward. Är det de som har med de där forskarna att göra? Nej, men Stuart Ward. Engelsman är han som pratas hemskt fort då. Jo, jo, men det är nog... Jag är inte riktigt säker på det. Ja, de hade i alla fall sökt kulturpengar. Eh, ja, det är bra. Jag ändå. Det är bara att köra en gång till. Mm, föreningen för modern alternativ kultur heter den, ja. Ja, ja. FNMAK, där kom du. Nej, för, för att i och för sig så tycker jag att det, det där är en sak de inte kan neka. För det här är ju mediekultur. De ser det inte så. Ser du. Jo! Ansök tillräckligt ofta så till slut blir det det. Jaha, du menar utnätningsmetoden, ja. Ja, inte bara det utan till slut så är det någon handläggare som faktiskt håller med. Det är ju på det sättet, till exempel AIK, de fick ju bidrag till att bjuda sina värsta slagskämpa på kaffe. Och de hade ändå bara skickat in den där för skoj skulle ansöka. Du menar, deras har Ja, just det. De hade ju inte skickat in, de hade inte skickat in den där du med att få någonting på den. Så de var ju lika förvånade som alla andra att det kom pengar. Ja, men det är dock en så Det finns det är ju en annan, annan verksamhet, än en ja, randlig ja, verksamhet. Ja, men det det, det är ju kultur nu. Mm. Det kroppskultur, idrottskultur vad man nu ska vända det någonstans, men Det är i alla fall kulturmärkt, k Ja liksom att det är ju bara det att radioföreningar än så länge inte är komärkta. Ni har till exempel ingen riksförening i stil med Riksidrottsförbundet Som Nej. alltså slåss för er Alltså bidragsmässigt med staten. Men det finns däremot en radiofrängning på alla platser som ja men det beräknas inte, snälla du. Och men, de funderar på att gå ihop i en riksorganisation. Ja, just det. Det är det jag säger, va? att, att, att där, har, där har du en, en, en lösning. För att eh, börjar du eh, be staten om bidrag och sådär, då börjar det bli så pass allvarligt att andra hör på. Ja, och då, då, då kanske man börjar ta i allvar så att säga, verkligen eh, börja titta efter, hur mycket kan man ge dem här då? Ja, kanske det. Ja visst, kanske för det. att det, det vet man ju till exempel idrotten, den fick mm. ju inte många kronor att den hade, hade sina riksföreningar och så vidare. Men sen vet du också att det finns några föreningar som är stoppade för att inte kunna sända på den här radion därför att det finns en paragraf att observera att inte någon enda i sina remissvar har tagit med detta. Utan det kom direkt ifrån när, den starka nörradiokommittén. Det är den här så kallade gummiparagrafen som säger att du i huvudsak ska ha annan verksamhet än radioverksamhet. Och under förutsättning att du inte är en religiös eller politisk förening. För då är dörrarna öppna. Min sagt för vidgaver jag. Ja, därför att eh, du vet ju vad var det, Frälsningsarmen grejade ju det där rätt snyggt. Ja. de sa ju bara att ja, men herregud inte kan vi gå till London och be dem ordna en speciell när närradio ja, det kunde man ju förstå ja. och så, men det köpte de ja. det resonemanget ja, det gick och i... arbetarrådelsen har gjort precis samma sak en speciell, en speciell radio eh, heter, något som ska sköta radion speciellt radiomedieföreningen ja Ja vad, jag vet inte riktigt vad den heter men det, det är väl något i den vägen Jag vet inte, Radiomedieföreningen Ja och grejen är den att det är ju politiskt så där går det utmärkt kulturmärkt Så se till att bli komärkta ni Ja men du det förstår, det där är de här stora eh, Vad heter det? Politiska partierna eh, Radio Mediaföreningen eller vad nu heter? det, det är alltså Socialdemokraterna står bakom det tror jag ja, men, men snälla du Du behöver inte vara en stor förening för att, va, för att tillhöra något k område Alls inte Var till exempel någon som håller på med forskning eller håller på med, eh, ja idrott till exempel Idrott är inte särskilt mer än k annat än att det då är liksom kultur för allmänheten. Ja vi har här unga forskare till exempel de är inte så stora och, och de har ju fått sändningstillstånd. Ja visst. Så, så att, uh, ur den synpunkten så skulle man ju alltid kunna uh, uh, ordna till att man själv har en annan verksamhet. Ja det är att engagera människor i radioverksamhet. Hur då? Jo Genom att få dem att sitta i studion på en dag- eller natt-sändningar. Och hur gör ni då? Jo, då måste ni ju ha bidrag eller pengar till att bjuda in dem så de kan sitta. Ja, du vet, kaffe och tårta hela natten va? för att få folk att komma. Ja tack, ja, ja men det kostar också pengar. Då. Ja just det, men ja. det är det ni ska bli om bidrag till. Ja. Det, kan ju, det kommer ju vilken politik som helst att begripa att ni inte kan sitta och betala kaffe och tårta varje natt och, och sen bjuda in folk bara för att de ska komma. Men det är ju det problemet som idrottsföreningarna hade för Ja men då... Har gjort det, ja, jag drömde bort det i hastigheten, för det är ju det är en del sändning som jag på tillstånd är att sända på. Ja. Jag hoppas förstå, då kommer nog ut och hälsar på. <går> de har ju fulltecknat program förstå, då. oj! Ja. ja, men om de här som gjorde banan för narkotisk narkotikans